Och välkomna ska ni vara till Lord Kelvin, är inte heller alltid rätt? Ja. Mm. Jag heter Kalle Björk och jag sitter med här i två timmar till. Och med mig har jag ja, ljuset i slutet av tunneln, vår moderna civilisationsfader, mannen med den gyllene polisången. Hej Kalle. Det var en fin presentation. Ja. Den gyllene polisången. Jag har ju faktiskt ingen polisong, men. Nej ja. men när du har så har du två gyllene polisånger. Ja det har jag mm. faktiskt. Eh, ja vi ska sitta här i två timmar. Ja som vi vanligt. Vi ska köra sista halvtimmen på engelska idag. Ja för vår, for our international listeners. <laughs> vi har en. Ja, Chris Bell, Southampton. England. Mm. Jo, eh, men det, det ska bli lite kul faktiskt. Herr Åskar, hur kontakter man oss? Ja, det kan man göra på två sätt. Det ena är att man skickar ett mejl till Lord Kelvin Gmail. Jag vet inte vad det var. Gmail. Gmail, var en svensk-engelsk ut uttalning där. Ja. Eller så kan man ju ta kontakt på Twitter. Ja. Då är det ju ett Lord och ska du skulle nu skriva en hashtag Lord Kelvin Radio. Ja. Vi finns även på Facebook där vi heter Lord Kelvin. Hade inte heller alltid rätt. Vi jobbar på det här med faxen. Ja. Vi, vi det, vet det, inte det, det, liksom, man får tag i en fax nu för tiden. Jag vet ju att mamma har en gammal fax som man inte använder. Men jag förstår inte där det här med faxnummer funkar. Hur får man ett separat nummer för en fax? Är det bara att ta ett telefonnummer och koppla in faxen? Jag vet där. inte. Eh, Joel, hur gör man med faxar om du lyssnar? <laughs> vi har en tävling också. Och vi, eftersom ingen ville vinna Kalle förra veckan så försöker vi än en gång att lotta ut Kalle. Ja. Eh, en fika med Kalle, valfritt fik i kommunen. Mm, helst eh, något gott. Helst något gott fik. Mm. Eh, eh, och, eh, jag tänkte att vi börjar med tävlingen på en gång. Ja. Så kan vi återkomma till den. Den här är lite kortare. Det här är alltså nu eh, dagens tävling. Vi vill ha reda på vilken tv-serie som vi söker. och Vi kommer att spela en låt som sjöns i den här tv-serien säsong tre, om jag inte minns fel. Och ehm, då vill du vi väl alltså veta, vad heter tv-serien? Jag vill bara påpeka en sak här. Mm. Vi kommer köra den här tävlingen tills någon hör av sig och vinner. Precis. Så, alltså, Får vi inga, inget, rätt, inget rätt svar på det här programmet så blir det nästa gång. Så det är lika bra att ni är slut på det på en gång. <laughs> det är så vi gör. Ja, och får svara på så mejlar man till ja, oss man får inte skriva på Twitter Då blir man automatiskt diskvalificerad Och har ja. aldrig någon fika med mig igen Nej, så är det Lord Kelvin eh, Radio är gmail.com Eller alltså gmail.com Och eh, ni kan få lite ledtråd också Att låten heter Dayman Och som sagt, vad heter tv-serien Där denna låt förekommer? Så låten Dayman och våran fråga är, vilken känd amerikansk tv-serie eh, finns den här låten med? Får jag bara fråga, det här bandet mm. har inget namn va? Jag tror inte de har har. Nej, att de, de har inget namn. Eh, jo, de, jo de, visste, de har ett namn, men jag kommer inte ihåg vad det är just nu. Nej, de har ett namn det här bandet. De har så, det, ni, vet. så att ni vet. Du vill diskutera någonting med mig? Ja, äh, vet du vad Brunost är? Det? Nej. Det är en norsk eh, mesots, mesots, mets, Mesostvariant Okej. Okay. och uh, det är alltså det påminner typ om mes fast man skivar Äter på mackan och det är väldigt populärt i Norge. Uh -huh. uh, nu är det så här att uh, den här osten den görs av getmjölk. Det är uh -huh. getost. Uh -huh. Och nu har <laughs> inte en olycka en, en mesostolycka. I Norge, Norge. Ja. Jo, och det som har hänt är att det är en lastbil som var lastad med 27 ton GTOs har börjat brinna. Oj! Och den har inte börjat brinna var som helst. Uh -huh. Utan den har börjat brinna i en vägtunnel eh, som heter Brattli-tunneln på ett ställe som heter Tysfjord, Norge. Ja. Eh, och den här tunneln är 3600 meter lång. Oj! Mm. Och saken är den att eftersom den här mesosten innehåller dels väldigt mycket fett och socker så ja. brinner den väldigt bra ja. och väldigt länge. Ja. Och dessutom så innehåller den en massa ämnen som när den förbränns mm. så blir det gift. Oj. Ja, och eftersom den är en tunnel så kan branden inte komma in och släcka. Ja, det är ju förfärligt. Ja, alltså. precis. Så att den här branden har pågått i fem ja. dagar nu i den här tunneln och tunneln är avstängd. Ja. Ingen får köra in där på grund av att den här osten har börjat brinna. Oj. Mm. Så det är alltså en tunnel som är avstängd på grund av getost. Ja. ja. På tal om jätte. Läste om den där geten som de var inne i rättegång nu? Nej. Fattade att upp plommor? Om det var i Australien kanske. Jag kommer inte ihåg vart det var. Uh -huh. Han hade ätit upp stadens blommor så nu hade han fått komma på rättegång. Och det var en bild på han. hade en hatt på sen han skulle in i rättegångsalen. Uh -huh. Det är jättekonstigt. Ja, mm. det, men det väl, finns det också så här eh, alltså, historiska fall. Det är typ jätter och höns och grisar har fått eh, stå inför rätta. Fanar, alltså en, jag vet att en gris blev hängd en gång i England, eller Frankrike. kanske var för att han hade ätit upp en pojke. Oj, ja, ja. Men det, det kan man ju förstå. Vad gjorde man med honom? Sen begravde man honom eller åt man upp? inte man Grisen. Upp han. Ja. Jag vet inte, men det känns ju onödigt att hänga en gris. Ja, faktiskt. Fast det var liksom så här att han skulle följa de... de standard som fanns. Liksom. De lagar. Och, ja, precis. Ja. Alltså att han dömdes precis som en människa. Ja, men det är lite intressant det där. Ja. Hur det funkar. Jag hörde på tal om ingenting eh, om eh, saker som blev dömda fast inte deras fel kanske. Ja. Eh, vet du vilken som var en av de mest eftertraktade m, sakerna för pojkar i England förut? Nej. Eh, <laughs> på, bara som du var på en privatskola. Nej. Det var att om du gick i samma klass som en av kungligheterna ja. Det vill, att, det vill säga att du är prins, Kalle. Ja. Att du är prins av England. Du går i en privatskola. Eh, I England hade man ju väldigt länge det här med, alltså bestraffning. att man fick ja. ju piskrappa och sånt. Men det kunde man ju inte ge en kung. Nej. Det, det eller, gick, en prins. eller en prins. Det gick ju inte. Man kunde ju slå prinsen. Nej. Så då hade man en pojke som. Tog alla prinsens straff. Ja. Alltså till exempel om vi säger att du gjorde någonting, att du kastade ett sudd på läraren. Mm. Då, istället för att straffa dig så fick jag straffet för mm. det du hade gjort. Och den där positionen var väldigt eftersökt för att de som var den här liksom som man slog på, slagpåsen ja. vad säga, brukar ofta sen efter skolgången få ganska mycket förmåner. Ja, från ja, ja. Liksom det här. Men det är också en sån här intressant sak att vara den som är den som får straffet för ja. att man kan inte straffa en kung. Nej, precis. Det är ganska intressant det finns också I Kina kan ju man, man kan köpa människor som tar en fängelsestraff. ja mm. men det vore ju kanon ja, rika det. människor kan ja. Det vet jag väl inte. Liksom, om Nej, men, jag, men, men, men en, jag kanske inte för dig och mig, heller för vi är pankan. Mm, alltså. Exakt, men vi kanske skulle kunna få, få oss ett knäck. Ja, sitta inne i 20 år. Ja, precis. Ja. På tal om det här med eftertraktade grejer så läste jag en intressant sak något på under 1800-talet. Mm. mm. Uh, vet du en stor anledning till att det var väldigt många som gick på, på, rätt, eller på um, avrättningar i Sverige När de halsög folk det var att de, När de hade huggit huvudet av mm. människan i fråga eh, Då flockades folk till det här podiet och samlade upp blodet Aha. Från den dödsstämde För de trodde att det här blodet det kunde eh, eh, bota fallande sjuka okay. Fallande sjuka är alltså epilepsi Oj. Mm. Så det trodde man då. Du ser. Och som, som vanligt här, här, sitter vi och vi, vi berättar ju ganska brett om de här ämnena och vi ja. har ju inte all fakta. Så att om vi har fel så hör av er till oss. Ja, fast det här har jag läst i en bok. Så det ja, men ändå, eh, alltså har, har vi fel om någonting, hör av er rätta oss ja. själv på oss, ja. helt klart. Men vi pratade om... Eh, jo, för det fanns ju också... Det var ju också ett sånt här jobb som var eftertraktat som gav mycket förmåner. Ja. Och det var ju den som hade som uppgift att torka eh, k eller, den, kungens baksida efter en ja. färdig på toaletten. Ja. Det fanns en speciell position för en ja. människa som hade det. Ja. Och på grund av att jobbet i sig var så äckligt, man ska säga, så var det ganska fina förmåner ja. att ha det. Precis. Så att, det, det finns ju... Jobb Ja. På tal om det så, så läste jag också en, en, en rätt spännande grej att en hushållerska i början av 1700-talet, tror jag, var, eller om det var 1800-talet, jag minns säkert. Uh -huh. Men hon, hon, hon städade hos, hos kungen. Uh -huh. och då såg hon en grön flaska. Uh -huh. eh, så tog hon upp den och luktade på den och så hej då ut den uh -huh. i blommorna. Och det här var ju en stor skandal. Uh -huh. för att Det som fanns i flaskan det var maginnehållet. Från den döde prins Carl August. Oj. Så när hon hällde uten så kunde man aldrig ta reda på om, hon, om han var förgiftad eller inte. Oj. Mm, så det var ett stort skandal. Jag tror hon var dömd också. Ja, mm. Vad hette han som vi tog ihjäl, eh, i Sverige? <laughs> du och jag, <laughs> Nej, eller? inte du och jag, men alltså eh, var en fransk filosof. Eh, Descartes. Ja, precis. Som dog på Stockholms slott på grund av att i kylan. Ja, jag tror det. Det är ju också en sån fin fjärgare hatten för Sverige. Ja, lite som när Lenin köpte kostym på pub. Oj. Som man gjorde revolution i sen. Nå, du ser, ja. det är de här stora sakerna ja. som hänt i Sverige. Liksom, vi, vi påverkar lite i utkanten kan man säga. Mm. Eh, egentligen så skulle du få spela en låt nu, men nu tänker jag gå före dig. Ja. Det är för att nu känns det verkligen som att vi pratar om sådana här coola saker. Så att nu ska vi spela en låt. Som heter Now You're a Man ja. Alltså nu är du en man Och det här är ju med Trey Parker och Matt Stone Eller Matt Parker och Trey Stone Jag kommer aldrig ihåg Eller Stone Parker och Trey Matt Ja, det är i alla fall skaparna av South Park ja. Som de gör ja. Den mesta musiken som är med både i South Park Och deras filmer gör de själva. själv ja. Och här, den här låten Heter Now You're a Man Och deras grupp heter DVDA mm. Och den ska vi spela nu Så kör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 Att bli speciellt. Vi har bestämt oss för att bli ännu bättre, billigare och snabbare. Bättre erbjudanden än internetbutikernas, dubbelt så snabba leveranser och ännu fler varor med fem garanti. Vi kommer att vara den bästa affären för dig hela året, det löver vi. Välkommen till Elbutiken, din elbutik i Ljustorp. Är du rädd för att ditt syskon har börjat ta droger?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 Kalle det är ingen som vill vinna det idag heller som det ser ut. Mm. Men vi kanske har vi varit tydliga med att berätta att det är du som bjuder på Fika ja, nej, alltså du inte bara betala. Alltså, alltså, ni, vinner ju, ni vinner ju fika till sig också. Ja, ja. och mitt sällskap. Det är en filosofisk diskussion antagligen om jo, men livets exakt. stora frågor. Vi letar i alla fall efter en tv-serie och vi spelade ju en låt eh, som heter Dayman, Fighter of the Nightman. Aha. Precis. Och vi kan ge en till, er, till råd om det är någon som sitter ute och har noll koll på amerikanska tv-serier vilket det vi kanske är. Ja. Och det är att eh, Danny DeVito spelar en av huvudrollerna i ja. den här serien. Yes. Kalle, mm. gillar du Monty Python? Ja, ja det, är det vet du väl. Ja, det är ju självklart att det är. Eh, va, avsluta citatet No one expects... The Spanish Inquisition. Ja, det är helt fel. Visste du det? Nej. Att det är en av de saker som är helt fel. För att alla expects, alltså förväntar Aha. sig Spanska in Inquisitionen. Att det, var som, det var lag att man var tvungen att skicka ett brev 30 dagar före. Aha. Och berätta att vi kommer nu till dig om 30 dagar. Så, så man att, fick en chans. Och... Ja, men precis. Förbereda sitt försvar och, och så. Du flyg det var verkligen tvärtom att alla förväntar sig den spanska inquilisationen. Ja, men alltså min gissning var rätt? Ja, det Okej, var han. Då är jag nöjd. Ja, du är nöjd. Mm. Och, och um, den spanska inkvisitionen har ju faktiskt inte slutat än. Den har inte det? Nej, utan den har ju bara bytt namn lite på lite olika sätt. Mm. Faktiskt, den finns kvar fortfarande. Den okay. finns kvar för några år sedan. Mm. Men, så, men vet om de att det är faktiskt är väldigt många fel i Life of Brian också? Det gick ja, inte till så där Nej, men du vet, det, det vet jag också. Okay. Men det, det är en ganska intressant sak eftersom det, det är ett sånt klassiskt ja. citat. Ja. så det är ganska kul. E Ett annat sådant klassiskt citat som är helt fel. Uh -huh. Vet du vad det är? Nä. Elementärt, min kära Watson. Ja, för det sägs ju aldrig. Det, sägs aldrig det är samma som man tar i Van man har är Kajsa Kavart. Kajsa Varg. Kajsa, ja. kajsa Kavart en annan. Det, det har jag aldrig sagt. Nej. Play it again, sen. Sägs aldrig. Nej. Det är ju sådana saker. Men det, det och, är... och, li och lika den här... Eh, när jag hör ordet kultur så, jag min, eh, så avsäkrar jag min browning. Så säger ja, de att, ja, det är min göringa. Ja. ja, men det stämmer ja. inte att det var han som sa det. Det sa sin film och han sa inte browning. Nej, mm. precis. Så det, säger vi. Ja, det är lite tråkigt ändå. för Det var ett fint citat. <laughs> Bara? Ja, men det? Jag vet är det. Inte. det är jätte jättetragiskt citat. Det är jättekul, ja. Ja, det hade varit, ja i och för sig. Alltså, man ser det så att det hade varit kul om göring hade sagt det. För att ja. ja. Men han var ju jättekonstigt intresserad så det var ju att det varit jättekonstigt. Ja. Ja. ja, just det. Det var han som typ sista tre åren av andra världskriget så körde sk han bara omkring och, och sköt heroin och... och Stald Ja, precis. Det var liksom vad han gjorde. Ja, eh, på tal om ingenting. Mm. Visste du att en av tio i Europa är tillverkad i en IKEA säng Oj. Ja, så, men det, det, kan, det kan man ju faktiskt tänka sig för IKEA-sängar är ju väldigt vanliga. I alltså IKEA ja, speciellt i Europa. Ja, IKEA överlag väldigt. Ja. I Afrika finns det inga ikea varuhus Gör det inte? Nej, ja. inte tända. Nej, men det finns ju i stort sett överallt annars. Ja, ja. Men eh, speciellt i Europa. Ja, mm. men ja, precis. Och USA finns det väl en hel del av. Ja. Om jag inte minns fel. Ja. Så. Jag vet inte om, vad jag tycker om IKEA. Ja, lite, alltså det finns ju mycket bra där. Det, det, det gör det ju. Det är som om man behöver någon billig lampa eller något sånt där. Ja. Men överlag, det, är, det känns ju verkligen. Alltså, jag kan ju inte gå på ett ikea hus heller. För jag känner mig som att jag blir i framtiden. Ja, men det är också alltså, så. Du vet, när man kommer upp där på Birsta på IKEA. Ja. Och så, jag och, har sett så gamla, Det finns sådana här filmer som utspelas i framtiden. Mm. När alla går på en gav och så ser man en stor tv-skärm och så står ledaren för hela världen uh, där och uh. säger Now we have to defend our country Ja vet såna uh, saker 1984, Ja precis Så är det gå på Ikea när man går där så hör man Nu på plan två så <laughs> finns det lampor i billigt för 14 och 90 alla ja, bara vrider så ja, som zombies följer är, man, ja, jag, jag får panik. Alltså. Ja. Jag får verkligen panik om det, att gå där. Det är också en intressant sak med Ikea-varuhus. Alla Ikea-varuhus är byggda som labyrinter för att det ska bli svårt att hitta ut. Ja, ja och det finns inga klockor heller på Ikea-varuhus. Man ska inte se vilken tid det är. Och det är samma på, på kasinon. Precis, mm. och där finns inga klockor. Och Nej. oftast inga fönster heller så Nej. att man inte ska kunna se om det är eller dag. Precis. Ehm... Mm. Mm. På, alltså Ikea är också, liksom det har ju också varit en del skandaler nu med öst arbetare och grejer. Ja, och eh, deras uppe i, var det en, i Ryssland också med eh, deras V, alltså trät de använder, ja. var det också en stor och, och skandal. Och lika nu. i Indien har det också varit en skandal nu. Ja. För att de hade... Eller, nej, var det Saudiarabien? För att de hade klippt bort alla kvinnor från bilderna. Ja, men precis. Var man, och det känns lite så här... Mm. Alltså det, det är intressant det här hur, hur på något sätt vi tycker att IKEA ska vara någon slags svensk representant i världen. Ja. Men det är ju liksom... Ikea är ju bara svenskt för att det är grundat av en svensk. Ja. Men de som tror, alltså det går inga pengar till svenska staten från Ikea. Sverige som nation, vi tjänar ingenting på Ikeas storhet. Nej. Det går till Ingvar Kamprads skatteparadis. Mm. Och en holländsk eh, bolagsgrupp. Ja. Så det, vi tjänar inget på det. Så att liksom. mm. Nej, och sen är det ju också eh, IKEA är en av de saker som verkligen är, alltså som vi, vi blir liksom väl hånade för ja. i så här serier ja, Simson har gjort mycket det, om det. Det är liksom att IKEA har ju blivit nästan en ofrivillig ambassadör för Sverige ja. för Sverige det är nog Alltså för Sverige är en ofrivillig ambassadör. Ja. Även om de spelar mycket på det här. Alltså ja. De har alltid svenska flaggan, svensk mat. Ja. Eh, Varuhusen är eh, målade gult och blått. Precis. Och till exempel i den här serien vi söker så pratar de just om att åka till... Det här fallet med att åka på Ikea och köpa köttbullar. Ja. En vitt avsnitt. Mm. Du är ett stort fan av Twitter, Kalle. Ja. Alltså jag gillar ju Twitter också, men jag är inte ens i närheten av dig. Ja. Nej. Om du tänker att på, på en dag... Ja. Eh, alla ord som skrivs mm. vet du hur stor bok den skulle vet du hur många sidor den skulle kunna fylla några någon miljon Aha, Tio 10 miljoner sidor bok per dag ja. Då vore det intressant att se hur många som alltså man tänker eh, Facebook uppdateringar mm. eftersom det är fler som använder Facebook faktiskt men sen är frågan också hur stor är boken är den pocketbok eller vad är det vad, vad är vi ute efter för bok Tio miljoner ord ja i en bok en 10 miljoner bok 10 miljoner sidor, ja, tio miljoner sidor ja, då blir du det är ju svårt att säga liksom hur stor boken är. Precis. Ja. Det skulle bli en väldigt tjock det, det skulle verkligen bli. Eh, vi skulle fortsätta diskutera strunt och ingenting. Mm. Men du har en låt som I, vi ska spela. Ja, det är ett väldigt intressant crossover-projekt. Jag har varit tipsad om för några ja. tag sedan. Det är ett band, eller en grupp som kallas för Gangsta Grass. Uh. Och deras grej är att de blandar eh, bluegrass och hiphop. Ja, och, och, och de kommer från New York också Det är väldigt intressant Crossovergrej för att man, det känns som att man, När man hör idén liksom Så låter det som uh -huh. att det ska bli väldigt töntigt Eller blagigt, men grejen är att det är väldigt bra Jag kan tänka mig att både Bluegrass-entusiaster och hiphop-entusiaster Faktiskt gillar det här uh -huh. Och det är sådana grejer tycker jag är väldigt intressant Så det här är alltså Gangsta Grasp Med, vad heter låten nu? I'm coming for you Nej, I'm gonna put you down I'm gonna put you down. Precis. <laughs> du kör ska, den nu ja. think rap music causes violence Any albums that made Bush put I rack to silence Vietnam Desert Storm wasn't because a killer cam Mob beat 50 cent or game Hey, chicks be spazzing out thinking I'm crazy Forget the baby, go half on a 380 Roll that, take two, and pass that My songs are like dawns Cause they get all up in your ass crack nigga hey, Yemen. Ja, det var allt. Så Gangstergrass med I'm Gonna Put You Down, eller hur det kallas. Ja Och det är en låt som du gillar Ja, jag ja. tycker det är en intressant eh, projekt där, eller projekt där, säga. intressant blandning Ja. Musik. Absolut. Jag, jag gillar sånt Ja, mm. men den är kanon mm. eh, Hade du någonting att prata om? Ja, jag ska ställa en gåta till dig, eller inte en gåta, en Oj. fråga och se om du kan det ja. eh, Du vet vad en monark är mm. Mm. och du vet vad en president är mm. och du vet skillnaden Ja. Vad är skillnaden? Skillnaden mellan en monark och en president Ja, ja en monark det är en, det är en som en kung till exempel ja. som, eller du pratar om cykelmärken? Nej, nej, nej, nej Det är alltså, man, man, man föds in i att efterta mm. tronföljden att leda landet och en president blir vald ja. Ja. Men då är frågan till dig, vilken ja. är världens enda folkvalda monark? Ja, uh, men det var väl vår. Nej, Bernardot var inte folkvalt Alltså, han är, liv, han är i livet nu. Han är i livet nu. Mm. Oj, oj, oj. Uh, nej, det vet jag inte. Det är François Hollande. Du vet om det är. Nej. Frankrikes president. Aha. Eftersom han är prins i Andorra. Oj. Och så är det alltid. Alltså, att presidenten, alltså, Andorra har delats. Andorra är ett självständigt land, ja. men det står under Spanien och Frankrikes beskydd. Ja. Eller egentligen inte Spanien utan grevskapet Urgell som ligger eh, söder om Andorra. Ja. Så att makten där eh, delas mellan statsöverhuvet i Frankrike, alltså presidenten. Ja. Han blir prins av Andorra, men han sitter där. Oj. Och eh, biskopen av Urgel. Ja. Så alltså är François Hollande. Eller Ollande. Jag vet inte hur man, hur man säger Olande det. Han, där sås. Ja. Han är den enda folkvalda monarken som finns. Men alltså har också Sarkozy och De Gaulle och Chirac och så vidare Vi ja. också varit folkvalda monarker. Jaha. Mm. Cool. Det intressant. Ja. Mm. Det är ju faktiskt häftigt. Mm. Ja. Um jag fortsätter med så här. om det är okej okay med så här konstiga fakta det ja, ja, intressant? jag, jag tycker sånt där, ähm, jag, jag, som sagt, allt det här kommer ju från QI, min favorit äh, frågesportserie ja. med Stephen Fry och Alan Davis ja. underbart, men det finns mycket intressant också, visste du att äh, Nelson Mandela till exempel, ja. Nu känner till honom ja, I will. annars ja. vore jag väldigt besviken på dig, ja. ähm, han var på USAs terror watch list, alltså den här listan över terrorist ja. ända fram till till 2008 ja. det är ganska sent det Ja, det är lite läskigt men det är sådana saker som jag tycker är väldigt intressant också, just den här eh, ja, att det blir ja, fel ja, fel <laughs> Ja. Mm. Um, ingen vill vinna dig, Kalle. Jag förstår inte mm. bara det är det vi, vi, vi får ju fortsätta köra på här. Ja. Det är alltså Wilsökenavne på en tv-serie från Amerika. Mm. USA. Oj, USA. USA mycket. USA. Kanske. Ja, jajamän. Och med Danny DeVito, en av huvudrollerna. Och om det hjälper så är, heter en annan av huvudrollerna. Han heter på riktigt Charlie Day. Precis. Och eh, den utspelar sig på en pub i en stor stad i USA. Precis. Mm. Eller en bar. En man inte bar. Säger, vet inte. Ja, det är något ja, som man vill helt enkelt. Ja. Mm. Eh, på tal om ingenting, vad tycker du om att, eh, du vet vi pratade lite grann om att Disney har jag köpt upp rättigheterna till eh, Sagan om ringen. Nej, Star, Star Wars. Wars ja. precis. Eh, eh, det känner du till. Ja. Mm. Nu har det bestämt vem som ska bli regissör för första filmen. Ja, visst var det han som gjorde Star Trek? Precis, han har gjort sin andra Star Trek nu. Och eh, han har även varit eh, med och... Eh, jag ska läsa rätt här nu. Han har varit med att skapa tv-serier som Lost och Alias. Okay. Två vad jag tycker är ganska skitdåliga tv-serier. jag förstår inte riktigt Aha. hur han har fått det här uppdraget. Nej. Han är inte J.J. Abrams i alla fall. Ja, det låter som ett president. Mm, eller hur? J.J. JJ ja. Abrams. Mm. Och han har nu alltså fått eh, uppdraget att göra den sjunde Star Wars-filmen som ja. beräknas på premiär 2015. Ja, men alltså, jag vet inte. Jag har aldrig fattat hypen kring Star Trek. Jag tycker att de mest bara åker i rymdskepp och pratar. I Star Trek, gärna. ja. i Star Wars slåss de i alla fall. Ja, men jag kan också säga så här att jag gillade ju, jag såg ju dem när jag var ung de första, När klar, du var ung? Ja, på gamla Oskar goda Oskar en uråldrig människa 90-talet då, ja. så är okay, det ja. så såg jag Star Wars eh, 4, 5, 6 ja. Tyckte jag de var kanon Alltså det var ju ja. bra ja. filmer Jag har sett dem sen och då tycker jag inte alls de är lika bra utan okay. det, de, de funkar mest när man är ung tycker jag Jag gillar Star Wars det gör det. Ja, Jag tycker att det är en, en härlig blandning av Så att säga fantasy och science fiction på Ja precis. Men sen släpptes ju ett, två, tre och man liksom bara grinade och tyckte att det här var ju det sämsta skit som någonsin har visats på bi ungefär. Ja, eh. det var en jäkla tur att Natalie Portman var med i dem. Ja, som har ja men hon är jättevacker och ja, duktig också. Det, ja, Förresten, visste du det att i, i filmen, ja. då, då har hon ju en, en i, i, vad blir det då? första filmen då, alltså ettan som är den fjärde filmen så att säga. då blir hennes hon blir mördad, drottningen eller prinsessan av Naboo eller drottningen av väl. och sen visar det sig att den egentliga drottningen är maskerad och inte är den som attentatet är ute efter och då i eftertexterna så står det att det var Natalie Portman som spelade båda men det stämmer inte för hennes den personen som spelade drottningen då hennes dubbel. det var Kira Knightley och om man kollar upp två bilder på dem så är de väldigt lika varandra. Ja, det är nog mycket möjligt. Mm. Ja. Men det är ju intressant för det var liksom hennes först, en av hennes första roller. Ja. Men hon var inte med efter texterna och sen blev hon också en stor skådespelerska. Ja. En känd skådespelerska. Ja, men men sånt, sånt är väldigt intressant. Ja. Sen har man ju fortfarande den här stackars, äh, alltså den stackars Darth Vader ja. som. Helt plötsligt går och sätter sig vid i bilsalongen och ska titta på sig själv och ja. upptäcka att det är inte är min röst. Nej precis. Man byter ut ja, och inte sagt någonting dessutom. Det måste vara väldigt jobbet liksom. Ja. Eh, speciellt om man ska visa för familjen. Alltså tror jag att han tänkte: Låt jag så där. <laughs> ja, men, men alla tycker att man låter konstigt när man hör sig själv prata. Ja, ja du flåsar så där. Okay. <laughs> <laughs> ja oh. Nej men i alla fall så att den kom ut nu oh. Och eh, ja, dessutom har ni regisserat Mission Impossible 3 Den här killen så att jag vill ingen höjda karriär alltså, Det då. måste vara världens mest missvisande titlar Mission Impossible, han klarar ju alltid De där uppdragen, det ja. kan ju inte vara Impossible Nej eller hur, man tycker första filmen Mission Impossible, ja men Det var omöjligt, man tur den här gången oh. Men man, ingen människa har ju tur så mycket Nej Nej Um, på tal om eftertexter mm. uh, Det är ju någon, jag tror det är Picasso's äventyr mm. uh, Det var faktiskt din mamma som berättade för oss mm. uh, um, Jag hade hört det tidigare också mm. Men din mamma tog upp det för Ja, tre år sedan kanske. Mm. Ehm, att, när hon kollar på den så kollar hon på eftertexten och då står det vem det var som spelar Kentauren. Ja, fast det är inte även nu, utan det är ju Äppelkriget. Äppelkriget ja. Och han som, heter, spe, han som spelade Kentauren heter enligt eftertexterna Kent Aureen. Ja det är sjukt. <laughs> ja, faktiskt. Ja, det, det är, sådana där saker tycker jag är jättehärdare. Det är samma Visitörerna, den franska filmen med Jean Reno i huvudrollen ja. som också spelat Lyon tillsammans med Natalie Portman, i hennes första roller Eh, det är en sjukt härlig film första där de gjorde mm. Och i slutet på den Så är det eftertexter som vanligt Och sen på slutet av eftertexterna så, så är det liksom kommer upp ett, ett typ vakttorn mm. Och så står det typ en fransk soldat Där det vinkar mm. Och så står det hej hej alla ni som tittar på eftertexterna Och sen är det slut <laughs> Det tycker jag också är sjukt härligt Det liksom har ingenting med historien att göra Utan det är bara så lite en liten kul Nej. grej man lägger in Ja precis mm. eh, vi ska spela musik, ska vi? Ja, för att sen blir efter det blir det reklam igen, så att vi ska spela en låt. Och nu har jag valt en låt, faktiskt. Vad har du valt för låt? Jag har valt "Kala eller "Under Kala vagnens och det är en grupp som heter Krimplings, mm. en svensk punkgrupp. Och den här punkgruppen satte ihop under, alltså bara för en skiva, mm. och det var då tog man frontfigurer kan man säga i alla de stora svenska puntbanden. som mm. lyckliga kompisarna, köttkrötterna och alla de här liksom mm. som då gjorde en skiva mm. och underlandet Krimplings och den här låten tycker jag jättemycket om svenska spelar nu Från svenska kyrkan Ljusdal Ramsjöförsamling i Ljusdals kyrka söndagen den 27 i första klockan 11 högmässa och söndagen den 27 i första klockan 18 orgelkonsert med fransk musik i Ramsjöförsamlingshem måndagen den 28 i första klockan 12 öppet hus. I församlingsgården Ljusdal, tisdagen den 29 i första klockan 12, tisdagsträffen med Sopplunch. På Gram, Oven Norberg berättar om filmaren Erik Eriksson. I Sankt kapell, onsdagen den 30 i första klockan 8, morgonmässa. Varmt välkomna! Hej vilägare! Har kommunen bytt ut din vattenmätare?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 jmbygg.se Du lyssnar på Radio Ljusdal. Det gör du. Stationen där vi försöker låta ut Kalle Björk som ingen människa vill ha. Ni vi ska Tack se Kalle. <laughs> Kalles ögon är väldigt ledsna nu. Eh, hade jag inte varit programledare hade jag lugnt vilat tävlat om det här. Ja. Som sagt, vi söker efter en tv-serie från USA. Två av eh, huvudhållssinnahavarna heter Charlie och Danny DeVito ja. och eftersom det är ingen som skriver ska vi göra det ännu lättare nu mm. den, den, den, den, den, den, den är en del av titeln är att det alltid är alltid soligt it's mm. always sunny alltså, vi har sagt att den utspelar sig på en bar i ja. en storstad så det finns två alternativ i ja. princip <laughs> kom igen nu, vinkalla ja. skriv inte det är värt en chansning, jag lovar <laughs> Har ni fel så kommer vi inte klaga på er. Nej, Lord Kelvin, at gmail.com. Skicka in det där nu. Jag är väldigt kaffesugen. Du är det. Ja. Jag, jag läste nu ett fakt där, och kallade nappade till, för att han kände till lite om det där, så jag ska läsa upp det där först. Mm. Uh, och det är att uh, under Mao, mm. som var kommunistpartiets ledare i Kina, så var det obligatoriskt för varje kinesisk familj att döda en sparv i veckan för att stoppa dem från att äta upp ris. Mm. Problemet var att man var tvungen att avsluta det här eftersom det visade sig att sparven åt inte ris. Nej, precis. Det är faktiskt väldigt kul det. Ja, och det här var ju under någonting som Mao kallade det stora språnget då, som skulle göra... Kina till en stor jordbruks- och industrination. Ja. Men det är kul att sparva något ris, sant. Men vet du vad sparva något? Nej. Insekter. Okej. Okay. Vad gör insekter? Äter ris. Ja, och andra grödor. Ja. Så att det slutade med att de fick importera mycket mer än innan. Eftersom när det inte fanns några sparvar, de fick till och med importera småfåglar från Sovjet <laughs> för att eh, sparvarna käkar upp de här. Eh, Ja, ja. när sparvarna åt upp insekter När, när sparvarna försvann så rubbades ekosystemet Och det kom mycket mycket mer insekter än Ja, precis Och det, det är ju samma det här med att eh, I, i allas svarna Australien så fanns det inga kaniner Nej. Och nu finns det så mycket kaniner som vet hur de ska ta vägen Nej, precis Eftersom man tog in kaniner dit ja. Kaninerna hade inga direkta fiender där Nej. Så att det var bara för dem att köra på Ja, och det är samma i Tyskland Ja där har de stora problem med tvättbjörnar mm. efter att Heinrich Himmler tog med sig två tvättbjörnar och släppte ut 1943. Oj. Ja. Eh, och nu har de spridits över en miljon finns en intressant dokumentär också, en tysk dokumentär som handlar om kaniner i Tyskland uh -huh. eh, och det här var ju så att eh, jag inte ihåg vad man heter nu, Ulf Hagberg tipsade mig om den, mm. så jag kollade lite halvt på den där och eh, under andra, efter andra världskriget så byggde man ju upp Berlinmuren mm. eh, och sen över resten av landet så gick det som alltså det var ju taggtråd på två sidor och så mellan där så var det som en gång ju, mm. mellan där och där förrodades kaninerna. Ja. För de hade inga, det fanns ju, de var ju skyddade av då. det fanns ju ja. inga rovdjur som kunde komma åt dem. Nej. Så det var så mycket kaniner där. Aha. Och eh, vakterna, gränsvakterna sköt ju dem där åt. Mm. Och det var ju någon man pratade med sen som har aldrig hela sitt liv efter att ha kanin. De åt så mycket kaniner och det bara fanns kaniner överallt. Kaniner, ja. kaniner, kaniner. kaniner, kaniner. Jag har aldrig ätit kanin heller. Eller, jo, det har jag visst. I Spanien åt jag kanin en ja. mm. Hur var kaninen? Ja, Små kanin. <laughs> Inget speciellt tycker jag. <laughs> um, en annan sån där klassiker är ju flodkräftorna i Sverige uh -huh. Att de är implanterade uh -huh. Och har därför utrotat Nej vänta, om det är signalkräftorna ja, det är En av dem har kommit hit och tog med sig kräftpest uh -huh. Så det ursprungliga beståndet Av kräftor som fanns naturligt Finns i princip inte längre Oj, mm. du ser Så ett råd till er alla Smuggla inte djur Nej faktiskt inte det, det känns som att det, det är väldigt ja. Nödigt som inte annat eh, En annan sak också, känner du till eh, Ten Downing Street eh, Ja Är det där president, eller premiärministern I England bor? Precis ja. det, är det, här, det är som man ser i många tv-serier liksom, ja. Tian på dörren, den svarta, svarta dörren där mm. Och eh, den är alltid låst då. Mm. Den är alltid låst. Det finns ingen nyckelhål på den. Nej. För att det är alltid någon där. inne som kan öppna den. Det kommer folk liksom. Mm. Men vet du vem som var den sista privata människan som bodde där? Uh, var inte det hon som skrev Frankenstein? Nej. Nej. Det, var, ja, det var en kille som hette Mr. Chicken. Aha. Mr. <laughs> Kyckling. Okay. Han var den sista som bodde där innan det gavs vidare till. Men är inte det liksom? Alltså, det ligger väl mitt i stan typ? Jag tror det. Ja, men Det är ju konstigt för att du vet... I USA har de ett palats, Vita huset. Men i England får premiärministern en lägenhet, dradhusområde. Ja, men eller hur? Men samtidigt är det ganska smart att man har det centralt. Fast i Sverige har det ju... Alltså, Rangfeldt bor ju mitt stan också. Ja, men han har ju också det här sommarresidenset. Ja, men det har de väl i England också säkert. Ja, det har de säkert. Ja, det är ju så. Ja, men ändå. Var skulle du vilja bo om du var agent? Om, jag var Om du var premiärminister. Av England eller Sverige? Ja, vart som helst. Vad hade du velat ha haft för typ av hus? Kaddafi hade du till exempel tält. Jag skulle ju vilja ha en sån här gammal engelsk du vet, typ herregårdslott. Mm. Det tycker jag är häftigt. Ja. Ja. Det kan jag förstå. Ja. Jag hade nog velat ha haft en, inte skits för jag är rädd. Ja. men ett fot. En, bor, en Det finns en jättefet riddaborg Utanför Frankrike mm -hmm. Som ja. när tidvattnet kommer in ja. Då går det inte att komma till eller från där. Nej och sen när tid ni kom bort, och kom, jag, kom jag bort från den. Och där var jag när jag var 16 och det var jättefett. Så där skulle jag vilja restera. Det ja. Ja, nu tänkte jag bara på, vad heter det då? Fort Bojard. Ja, <laughs> nej, det är inte Fort heter, <laughs> på fortet. Jag kommer inte ihåg vad det heter just nu, men det är Aha. väldigt coolt. Ja, men sånt är häftigt. Det är samma som Holy Island i England, där jag var. Eh, det är ju en ö ja. som heter Holy Island. Och då går det en väg mm. över sjöbotten. Ja. Man kan åka vid dit när det är... Eh, när tidvatten är borta. Ja. När tidvatten kommer in så kan man inte åka där. Ja. Så då finns det små räddningston efter vägen för ja. folk som inte har kommit över. Men när jag var där så läste vi en tidningsartikel att eh, alltså kommunen man ska säga alltså på Hull mm. har bestämt att de inte längre kommer att bekosta helikopterräddning av folk för att folk är så dumma och runt i varningarna uh -huh. som blir fast där ute. Uh -huh. Men det var riktigt häftigt när jag var där faktiskt för då såg man tidvattnet komma in mm. och det kom ju ganska fort, går alltså när kom, fort när det kom in och då när det kom in då var det några som var och red som mm. red med tidvattnet hela uh -huh. vägen in Så jättehäftigt men, ut. Men det såg jag i Frankrike också, där går det ju så väldigt väldigt fort att där man kan inte springa ifrån det. Uh -huh. Det drunknar. Uh -huh. Så det är många drunkningsölyckor med turister som går ut långt när tidvattnet är lågt. Uh -huh. Och sen när det, när det kommer in igen, då har de inte en chans att hinna undan. Uh -huh. Så det är ju intressant att hur naturen fungerar. Eh, tidvatten. tidvatten. Jag tänkte på något smart här. Om tidvatten? Jag vet inte vad det det styr av månaden. Mm, nej, just det. Jag tänkte på att tala om det vi pratade om med Joel för några veckor sedan. Bekret. Uh -huh. Ja. Ska vi inte starta ett företag som bygger broar av Pykret? Och problemet är att de smälter ju. Nej, de gör inte det eftersom jo. det är i. Nej De smälter, men det går väldigt långsamt. Du Aha. måste ju kunna kyla den då. Okay. Det var det som var grejen med skeppet också att du måste ändå kyla aggregat. Men eftersom du har kyla aggregaten och du har vatten och sågspån på båten mm. så kan du hela tiden laga så att det är ingen fara. Ah, okay. Broar till det kan vara lite svårare faktiskt. Tror jag. Ja, jag tror det. Mm. På tal om ingenting, mm. eh, en annan sak. Kanske Sibirien. Kanske Sibirien, ja, absolut. Du vet att eh, Mona Lisa vart stulen från lovren 1911. Yes. Yeah. Vet du den en av de misstänkta var. Eh, sorgligt att Nej, men han... en känd konstnär. Var en av de misstänkta? Monet? Nej. Han men Monet död också kanske. Picasso. Ja, just det. Var en av de misstänkta. Mm. Inte kul också. Men de talar ingenting annat också så här <laughs> eh. De <laughs> ingenting, på de talar ingenting. De talar ingenting, på de ja. talar ingenting. I, i, i England mm. så vet du vart de har sitt dyslexica research center alltså centret för forskning om dyslexi Nej. i ja. Reading det är lite kul ja, som, som stavas reading ja, precis <laughs> Det är men det är också, det undrar jag, varför har man ett svårt ord för dyslexi? För att det är latin. Ja, men ändå. Det är ändå jättejobbigt för de som har dyslexi. Du borde de Det borde heta Bök. A. Bök. Eller A. Ja. Det är samma lespa med S. Ja. Det är Och Det är samma rädslan för svåra ord. Ja. Kombin, det är ett jättelångt ord också. Ja, men just det är det. Uh, det är jättekonstigt hur mycket som helst. Vi ska spela en låt. Yes. Uh, det är ingen som vill vinna dig, Kalle. Nej. Uh, vad jag vet här. Det men är, <laughs> men det, det hindrar inte mig från att uh, spela en låt. Nej, jag tycker synd om dig, Kalle. Mm. Jag vill vinna dig. Mm, det får du får inte. Nej, jag vet. Uh, låten jag ska spela i alla fall. Uh -huh. Det är den, kanske en av de snabbaste tungorna i världen. Aha. Shinehead från Kent i England. Oj. Ursprungligen bor nu i New York. Ehm, den här låten handlar om att man inte ska röka, för då får man en cigarette breath, okay. som låten heter. Då kör vi den. Yes. Runtings. Det No me the reason we divan on, on our best friend Evet O'Le well, or we a large every song take what me touch on the gap big as you cigarette No two of try to show them them new and mostly object me no more no cigarette bread cigarette breath cigarette cigarette Red, red cigarette cigarette Det var alltså Shinehead med Cigarette Breath ett Ytterligare en låt jag har fått På kassettbandet av min pappa Ja du ser ja. En sak som jag tycker har blivit väldigt svårt nu eh, Efter det här var ett åttonde program mm. Det är att vi hade som motivation Att bara välja, alltså välja Inte spela samma artist ens en gång jag kan säga att nästa vecka kommer jag att bryta det och börja spela om artister fast andra låtar. Ja. För nu har jag valt ut här 80 olika artister. Det känns som att det är jättesvårt att hitta 80 mer. 80 olika? Ja, det är 10 låtar varje vecka som ansvarar. svara. jag kan I can go on forever, tänker ah, jag Men, Men kan du det? Det tror jag. Ja, ja, men man kan hitta så här. men alltså här. saker som man verkligen vill. Men, ja, sella. precis. alltså Det är bättre att vi spelar kvaliteten än att vi kryssar fram något. Ja, men eller hur? Eh, men ja, jag tycker ändå att vi har hållit en bra nivå på musiken. Ja, jag tycker det också. Eh, vi spelar ju väldigt egoistiskt saker vi gillar själva, men det tycker jag att det, det får man göra. Också, ah, jo, säga. Det är Nej. väldigt stor blandning. Vi spelar allt från country och punk till hiphop och, och, och reggae och, och dansalo och visor. och Svenska gamla klassiker. Och... Ja, precis. Allt möjligt. Eh, Slagers. Har vi spelat någon slager? Normen, Normen, nej, jag det var Slager kanske. Jag, vill, jag vill ta upp en sak jag kallar. Ja. Eh, jag läste läst där nu på hela Helsingland. Mm. Eh, och det här var ju inte bara i Hälsingland utan det var väl hela landstinget. Det här. Eh, det var en ganska stor nyhet att i september så var det en träff för sykuitiska eller underskötiska ja. från 18 av landets känd landsting ja. på konferens i Kalsta. Ja. Och de fick en stripshov som underhållning, manliga stripper. Ja. Eh, för det första kan jag säga att de här manliga stripperna var ju inte så jättehäftiga eh, på bilden man ser här. Okay. Eh, de har nog skotermaskar på sig allihopa så man ser inte deras ansikten. Dålig Och de har, ju inte, de har inte ens ansiktet. Ja, de är inte så jävla fitta heller kanske. Så man tänker att det är inga Chippendales som man ser så. Nej. Men vad tycker du om det? Att man bjuder på stripshow som en sån här underhållningssyfte. Alltså får man tänka innan du vill svara på det så tänk om det var tvärtom, om det var tjejer mm. som strippa. Mm. Jo precis. Men eh, som den radikala marxist feminist... Nej det är inte. Men alltså, jag tycker att eh, jag tycker det är löjligt. Man kan underhålla på. Alltså, det är, liksom, striptease tycker jag är den, den nästan simplaste formen av underhållning som ja. finns. Ja, det, det, är, det är ungefär som det är liksom ja, men det är som Stefan och Christer i humor. Ja men liksom. precis, det, det är det, det är billiga det är liksom, Vad ska vi göra, ska vi ta in någon som har någon talang Nej vi tar in någon som tar oss kläderna ja, eller... Och liksom, Jag tycker att hela den här grejen med att få Alltså <laughs> Jag tycker att det är jävligt löjligt Överhuvudtaget det här med, med folk som, som Får så mycket Enbart på grund av sitt utseende Och Jag tycker striptease är en sån grej som verkligen Befäster den här normen om hur En man eller en kvinna ska se ut Jaja, oh ja, ja, det tycker jag, det, tycker jag är, jag tycker det är löjligt mm. Och jag undrar också det måste väl ha varit manliga sjuksköterskorna här också. Ja, det måste det väl ha varit för det finns ju en hel del såna. Ja, och läkar säkert till Ja, säkert jag tycker jag tycker inte, jag tycker striptease jag kan ändå på ett sätt köpa alltså om folk vill gå och se striptease fine by me. Ja, det, det, får de, det får de gärna göra för mig, det struntar jag i. Ja. Men däremot att, att, att man gör på en sån här officiell grej. Och ja. Jag skulle nog inte uppskatta det om, om jag var på en konferens eller någonting, i, speciellt N inte i yrket, och så alltså, på striptease. Det skulle kännas jävligt smutsigt och mm. lågt och dåligt tycker jag. Och just också det här faktumet att äm, när det är landstinget det är ju faktiskt skattepengarna som betalar det. Ja, det är ju det också. Man mm. får tänka på ja. den lilla biten också. Precis, Frågan är hade de offentlig upphandling på <laughs> på <striptease? laughs> kanske därför de, de fick de billigaste och därför de kör med såna masker på sig. Ja, kanske. <laughs> nej, det, jag tycker det är lite så här. Äh, nej, det känns lite så här, åh tjejerna ska komma och kolla på snygga killar. Ja. Och det, jag, jag har tänkt mycket på det här med, med alltså normer överhuvudtaget i samhället vi har. Nu, nu blir jag väldigt seriösa men mm. alltså Just den här snygghetsnormen är väldigt talande i vår tid. Det kan man inte komma ifrån. Och det är liksom inte bara för kvinnor som det ofta sägs. Liksom att ah, kvinnor ska ha stora bröst och vara smala och så vidare. Klart den normen finns. Men dessutom så finns det också en väldig norm för oss män. Om att vi ska ha magrutor och bröst och fett käkben. Jag menar kolla. Köp ett paket kalsonger på Dressman. Ja. Hur många män ser ut så egentligen. Och visst, vi män kan träna för att bli så vi kanske inte opererar och så det är hälsosamt men samtidigt så jag tror jag att det är väldigt många unga män som har dåligt över det och får dåligt självförtroende Ja och Samtidigt så är det faktiskt väldigt många unga män som opererar sig, man opererar, det är ju mm. speciellt i USA så är det här med att man är eh, typ eh, brästimplantat ja. ja, och, och skinkplantat. Och, och, och dessutom tror jag också att det leder till att många fler som styrketränar dopar sig för att de gör det inte mm. för alltså, de styrketränar inte för sitt eget välmående utan de styrketränar av en estetisk anledning ja, men det är vill samma också det här att det, det är ju hela den här branschgrejen just de här branscherna som tjänar pengar på mm, mm. Uh, människors osäkerhet ja. och uh, att man må dåligt över ja. sig själv precis. det är inte bara träning utan det är ju och det är ju ja, och författare som ja. säljer sådana självhjälpsböcker och, och, och, och sådana saker kokböcker för att äta nyttigt. Ja, och, det, och det är därför trenderna ändras också ja. antagligen för att folk ska tjäna pengar på det helt enkelt. Ja och att egentligen är det ju så att bara man äter med måtta ja. och rör på sig så ja. mår man bra. Ja det viktigaste är ju faktiskt, vill vi säga till alla ungdomar som lyssnar, det bästa är att ni är själv och mår bra i den är mm. och det behöver ni inte ha stora muskler eller en, en jättesnygg kropp för att vara både killar och tjejer. Absolut. Mm. Nu vart det vart vi seriösa ska lämna, ja, men Vissa vi ska, saker tycker inte jag. Nej, men det ska man vara ibland. Ja. Men vi ska lämna det bli oseriösa eller oseriösa. Vi ska gå tillbaka till här, konstiga saker. Ja. Om man nu hittar var det var. Jo, vi har två saker. När var vi tillsåg en sak bara. Mm. Eh, Medan så så kan du berätta om eh, tävlingen vi har. Ja, precis. Tävlingen är att man kan vinna en kopp kaffe eller även alltså en fika med mig. Mm. Jag kommer att ta en kopp kaffe, ni får ta vad ni vill. Och det gör man genom att svara på en fråga. Vi spelade en låt här i början frågan är från vilket program kommer den här låten? Låten heter Dayman. Eh, och eh, ledtråden är att den utspelar på en pub Och bland annat Danny DeVito och Charlie Day är med mm. i den här serien Och i titeln så finns... Halva titeln är It's Always Sunny Ja, precis Snart säger vi vilken det är Och den första som skriver in det får vinna en fika med mig Ja, jag är ju beredd att gå så långt Så bara man skriver hej till oss så Ja, får precis man vinna den. Eh, alltså, Jag undrar också, mamma lyssnar inte du? Du, du vill väl fika med mig i alla fall? lordkelvinradio gmail.com med adressen om ni vill vinna en fika med Kalle Björn Jajamän. Jo Kalle ja. eh, visste du förresten att Saddam Hussein, ja. hans bunker mm. var byggd och designad av barnbarnet till kvinnan som byggde Hitlers bunker var det en kvinna som byggde Hitlers bunker? tydligen, var inte det spel nej, Nä. han byggde väl inte under jorden det nej men han så. var arkitekt ja det var han men nej, utan det var tydligen barnbarnet där. Så mm. är det är också en familjetradition att man bygger bunkrar i... i ja, liksom. Det var ju faktiskt en ättling till Albert Speer som, som designade Olympiastadion i Kina. Mm, och nu nya Ja. faktiskt. Eh, också. Mm. Och visste du att George Bush och Saddam Hussein Hade sina skor handgjorda av samma italienska skomakare Det ser man Ja, det är smak ja, Var den en skon som den här reporten kastade på George Bush också? <laughs> det hade varit väldigt kul om den var gjord av samma människa ja, faktiskt ja, eh, Ni som lyssnar nu också på oss Om eh, cirka 29 minuter så kommer vi övergå till engelska Oh my god ja, Och vi har ju väldigt i engelska måste vi säga ja. eh, För att det har vi Ja. Eller, det, det, är lite, inte, eh. det är inte high standard om man säger så. Det är lite kocknö, lite, eh, lite blandat. <laughs> jag vill spela en låt. Uh -huh. eh, av Ron Eriksson. Jag har ju spelat musik förut men då är hans grupp, SK4. Vad betyder det? Ja, det betyder typ. Det betyder, betyder, betyder typ, att man får ta det som det är lite ja, grann. Jag tycker det låter bibliskt. Ja, men det är det nog inte Nej. jag vet. Men det här är en låt som heter pissarlåten mm -hmm. som vi ska lyssna på. Och den kör vi nu. Ja. Så privatiseras förn ska det profiteras. Nu pissar vi alla igen. Men du får en chans att välja. Vill du spotta eller svälja? Vill du köpa eller sälja? Nu pissar vi alla igen. I den nya verkligheten, död åt solidariteten. Länge lever lönsamheten. Nu pissar vi alla igen. vi tydligen i alla fall om vi <laughs> lyssnar på Ron Eriksson. Eh, Kalle. Ja. Vad är, händer? Jag hörde om Bollkallen. Ja. Eh, för jag som har missat det så är det alltså en, en Bollkalle som har blivit alltså, han typ las på bollen. Jag har inte sett situationen helt. Han las på bollen mellan, i matchen mellan Swansea och, och Chelsea i mm. kuppen. Ja, jag. Ja, det tror ja. Och då kom äh, Chelsea-spelaren Eden Hazard. Hazard, ja. coolt namn. Mm. Vill jag vara inblick från Belgien. Och sparkade försökte sparka undan bollen mm. under från och han blev naturligtvis utvisad för att det såg ut som att han sparkade på bollkallen. Ja. Eh, nu har det kommit fram att den här bollkallen är ju inte vem som helst. Nej precis. Han är ju vad heter det son till den största ägaren av Swans Swansea. Mm. Matchen spelades i Swansea i Wales. Ja. Eh, och han är så här eh, han kommer få ärva en halv miljard mm. av sin pappa. Och Alltså, det, jag tycker det som. Sånt... Ja, inte, men... inte bara det, utan också han låg ju på bollen och vägrade ge upp den. Ja. Plus det faktum att han på Twitter innan matchen hade skrivit att han skulle göra allt för att fördröja för Swansis fördel. Ja. Så att, jag tycker inte att man förtjänar ett rätt kort mot en sån människa. Och jag tycker inte att en sån person borde få vara bollkall överhuvudtaget. Nej, det känns som att han är ganska partisk. Ja. Eller hur? Ja. Eh, det känns som att ska man alltså, hade någon sett en tweeten borde man ta bort den direkt. har liksom? ja. du får inte göra om du ska hålla på så. Nej. Däremot, en bollkallare i Sverige, kommer kommer ihåg. Mm -hmm. Sverige-Holland. Han som skyndas och ger bollen till ja, vem det nu var. Eh, Sebastian Larsson som inkastat Sverige kunde nej, ha ett nej, snabbt anfall. Nej, Han har varit hjälte i tidningen. Och så. Ja. Mm. Jag kollar ju bara på Sverige-matchen om de möter England eller Tyskland. Jag tror du håller på England och Tyskland. Ja. Så. Jag håller på Sverige. Mm. Men eh, har du varit bollkalle någon gång? Nej Jag har varit bollkalle ja, det... Jag var inte bollkalle, jag var maskott till och med <här> du är ju bollkalle ändå <här> Jag var maskott på ja. LSD-BKs då fick man sätta sig i spelarbåsen Och så satt man där ja. <här> så var man klar Oj, ja. prestigejobb Ja, jag tror man hälsar på domaren också ja. Jag tror faktiskt det var jag och Nathan som var tillsammans Ja, spelade han fotboll? Ja, vi spelade fotboll tillsammans Coolt det Du ser mm. Eh, men ja men det var ju också det var ju samma där, det var ju en situation det var ju bara en månad sedan också mm. samma eh, sak hände när Millwall spelade match mm. Millwall bollkallen som var Millwall fan vägrade ge bollen till motståndarlaget mm. och även om jag gillar Millwall så tycker jag att det är för jävligt alltså. det, det, det måste ju finnas alltså, matchen ska avgöras på planen mm. det är ju samma det här också du vet, när man avbryter matcher och folk får vinster på grund av publikens eh, dåliga inflytande ja, måste säga. känns ju väldigt tråkigt alltså för det, det, det bara förstör ju ja. det är ingen kul för ja. oss som gillar fotboll Nej. <laughs> du vill ha spelat en låt? ja, mm. Påvel och Ramel Tjova mm. det var livet i Holken i lördags ja, vill du får spela den då? ja, spela den då god afton får jag lov att presentera mig jag är fågel och jag heter Flaxen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 ut i det tokiga så hem jobba det var livat i holken i lördags Alla får runt i en flygande dans jobba det var livat det holken i lördags Fyllkajer är vi ju lite till mans Kvitt, kvilli, kvitt ropa farfar förskräckt Farfar förskräckt? Ja just farfar förskräckt Kom alla mesar för nu är det kläckt För nu är det pippi direkt Tjova det var livat i holken i löras Hålet var tätt redan kvart över fem Tjova det var livat i holken i löras i det tokiga stararnas hem Jag tror alla vilda fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tvick. Ja, det fanns ju några traner som var lite för stora för men till dem var vi ut på det föda och dryck. Hela natten höll vi på med både stoj och glam stick i steg mot vår sångarprincip Såna såg vi sen på söndag morgon, titta fram, och var det lögn och förhöra ett pip Men tjova det var livet i det holken ni löras aldrig man spådat en muntra. Kjumma den var livet, det i lördags. Borta i ett hörn var det dragkamp på mask Kjumma den var livet, det holken ni i lördags. och klor över flaskor och fart. Kjumma den var livet, det holken ni i lördags. Storken var där, fast den mera privat Kvitt, kvitt alla fjädrarna rök Fjädrarna rök? Ja visst, fjädrarna rök Kring tolv lekte vid duva och hög Och sen kaffe med jäk <skratt> <skratt> Tjova, det var livat i holken i lördags Flygande bylin kom dit i patrull Tjova, det var livat i holken i lördags Av fulla små finkar blev finkan så full Kvitt, kvitt det var långt ifrån torrt Långt ifrån torrt? Torrt. Surra i krävan vi flaxade bort Men kom hon tillbaks inom kort Ja, tjomba det var till holken vi lördags Moster hon fastnar med näppen i klämmt Tjomba det var till holken vi februari på Ljusdalsbygdens museum pågår den vandrande utställningen om Hedersundavävarna. Dessutom kan du alltid beskåda basutställningen om Hälsingegårdarnas jordbrukssamhälle. För mer info besök lgm.se eller besök Ljusdalsbygdens museum på Museivägen 5 i Ljusdal. Välkommen!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 Hej och välkomna tillbaka till Lord Kelvin Jag hade inte heller alltid rätt med mig Karl Björk och Oskar Löfjen. Yes, box, Imas snus. Ja, yeah. Eh, innan reklamen, vad hörde vi då Kalle? Då hörde vi Tjova det var livat i kan i lördags av Pavel Rammel. jämn. en gammal klassiker. Ja, jag vill också inflika att jag slog huvudet i lampan här när jag var ute på ett litet mission ja, under låten. Jag såg det. Ja, det gjorde ont. Ja, men du ska inte vara så lång Kalle. Nej, häromdagen så var jag faktiskt hemma i min lägenhet ja. och glömde bort att jag faktiskt är 193 cm lång eh, och har en lägenhet med väldigt lågt ett tak så jag hoppade med all kraft in i Alltså, vad säger man? Överliggaren på dörren? ja Ja, det gjorde jag. så alltså, en stor bula här framme på huvudet. Det var ju jättedumt av det. Ja, jag stöp rakt ner i golvet. Oj, hur kändes det? O ont. Jag skrek. Ont. ont, jag förstår I min det. ensamhet och sen skrattade jag <laughs> åt det. Jag tycker om alltså, olyckor, eller jag tycker om men jag tycker man kan också skratta åt om när man är med i dem själv. Ja. Det är min, en av mina bästa olyckor, det var nog när jag... Eh, bodde i Oslo, så var på väg hem. Jag hade jobbat natt, eh, så åkte jag hälsa på en kompis som var ledig den dagen. Mm. Satt vi där och pratade skit ett par timmar. Sen gick jag hem ungefär vid 11-12 tiden, mm. mitt på dagen då. Och då gick, måste jag gå över en liten gågata, mm. där det var mycket folk, väldigt mycket folk. Mm. Saken var den att jag gick där, i mina, mina arbetskläder, jag var på lager då så hade jag hade liksom, ja, byxor och arbetsjacka och mm. stålhett och skor. Och ja. det var att det var blankis. Mm. Så jag halkade, först med ena foten, var på mm. att försöka ta spjärn med den andra. Så jag ja. halkade med den med, så jag flyger och landar på ryggen och rullar dessutom ett varv. Och jag kunde liksom, alltså, det löjliga som finns när man halkar det är att man ska försöka se oberörd ut. Ja. Så jag låg ju bara där och gav skratten en stund, sen reste jag mig upp och fortsatte <laughs> gå. Ja, vad härligt ja. Ja. Eh, Jo, sen eh, Sista halvtimmen ska vi också köra skämslåtarna. Jajamän mm. Det är ett nytt inslag vi har där Ja, vi har ju valt ut en skämslåt Problemet är att min skämslåt är lite din också så, ja, Men det, det är okej okay Vi skäms, gemensamt, du och skäms jag. gemensamt Men det är en bra låt så att det är okej okay. ja. eh, Vad jag tänkte på eh, Vi ska fortsätta med musik Medan vi håller på att planera lite här Hur vi ska lägga upp för det engelska biten. Ja, vi håller på och pluggar. Pluggar, vi läser saker. Engelska. Ja, på tal om det här med att känna sig ful och inte så liksom dåligt självförtroende för vad man är ja. så ska jag spela en låt som heter just Jag är ful med köttkarotterna. Som jag tycker, jag känner igen mina låten så mycket så att det är en sån här härlig låt. Ja. För att du är ful? Ja, okay. jag tror det, därför. Jag tycker inte att du är ful. Nej, men du är snäll. Ja. Eh, I alla fall jag har också sett skriv till Lord lordkelvinradio at gmail.com och så skriver ni bara, it's all voice in Philadelphia så ni chansar vinna en kaffe med Kalle. Ja, då kommer vi lotta ut den istället. Men det känns ju som, undrar det är så att vi inte har någon lyssnare idag, det Nej. kan ju vara så. Ja, ja, kanske. Alltså jag tycker så att jag är en ganska trevlig intressant person. Ja. Alltså jag liksom, alltså vill man dricka kaffe så är det jättebra att göra med mig. Och så jag bjuder det alltså, sig. Vad är felet? Ja, är... Alltså liksom kom igen, jag är 190 93 cm lång, blond, blek. Eh, Okej, okay. eh, men jag är jävligt trevlig. Ja. Ni behöver inte titta på mig under fikan heller. Nej. Bara ni, ja, ni behöver inte prata med mig heller. Nej, ni kan bara komma hit och ta en kopp kaffe. Ja, och sen kan ni gå hem. Ja. Och skämmas. Nu kör vi. Jag är ful. Ja, jag går. Kalle är glad, han bara lyser här i studion. Varför är du glad Kalle? Vi har en vinnare. Ja, vi tog den första som skrev in. Ja. Eh, vem var det, där, Kalle? det var Lars Kareliusson, grattis, stort grattis, ja, även ja. till mig tycker jag Vi kommer göra så att vi kommer att ta kontakt med dig eh, via mail här Och eh, sen får du och Kalle helt enkelt bestämma när och vart du vill fika Du får välja fik själv i kommunen Ja, jag vill bara inflika att jag jobbar mellan eh, klockan åtta och klockan tre ja. Varje dag utom torsdag Men det går ju också på en helg, och inte. det är därför ni bestämmer mm. själv Men jag vinner i alla fall, det var jättekul Ja eh, var, var vi innan, vi, du hade ett ämne och Kalle ja. som du ville diskutera. Ja, jag har tänkt lite på det här med talanger. Ja. Ehm, och det är väldigt intressant här hur folk är bra på olika saker. Ja. Så Jag har två grejer att fundera funderat på som jag ville fråga dig. Mm. Om du fick välja en talang som du inte har ja. som du skulle ha, mm. vilken skulle du vilja ha? Det är så mycket. Ja, men en. Eh. Speciellt som du känner att det här hade jag velat vara bra på. Alltså det bara rent, rent allmänt så skulle jag nog säga fotboll. Alltså jag tycker det är jättekul med fotboll. Jag skulle vilja vara duktig på fotboll. Mm. Men det finns ju säkert andra saker jag hellre skulle vilja välja. Men så rent som bara kommer till mig nu. Så är det mm. fotboll. På raka Ja, du då? Jag känner att jag hade, jag hade två stycken. Nej, du får ju bara välja en. För det fick jag göra. Okej, okay, ja, Men då skulle jag gärna vilja kunna måla. Mm. Alltså för att jag har alltid varit otroligt jättedålig på, på teckning, alltså måleri. Uh, och så där, alltså rent tekniskt. Jag har en livlig fantasi. Jag ritar mycket när jag är mm. liten. Men just, jag var ju ingen stjärna i bild, om vi säger så. Nej, men samma här. Jag uh, tycker jag har jättebra fantasi. Men uh, Det blir alldeles som man vill. Nej, precis. Och dessutom, då så, så har jag liksom nu på senare tid börjat intressera mig för konst också. Jag känner liksom att jag, jag kan verkligen bli, bli berörd Av att se på uh. konst och, och gå på museum och så vidare. Och att mm. det, det kan röra mig ända in i själen. Uh. Uh, så det hade varit kul att liksom kunna. Uh, uttrycka sig på det sättet själv. Ja, men mm. absolut. Så det hade jag velat. Vad var det, andra vill jag men det andra var, har du någon talang som du tycker är fullständigt meningslös och struntar i? Alltså någonting du är jättebra på men egentligen liksom hade kunnat undvara? Nej, jag har användning av allt. Ja. Det har du? Ja, ja, det tror jag. Mm. Du då? Jag är fruktansvärt snabb på att montera isär och ihop en AK5. Ja. Det hade jag kunnat skippa tror jag. Jag vet inte. Ja, fast det rätt kul med tanke på att jag är fruktansvärt oteknisk I övrigt ja. Jag låg i lumpen i sex dagar Och var snabbast, jag var sex sekunder Från regimentsrekordet Hur snabb var det då? Ja. Jag tror jag var 28 sekunder eller sånt. Okay. Och rekord låg på 22 aha, aha. Jag minns inte exakt men det var aha. väldigt fort i alla fall Du ser mm. Ja men det är ju sådana här doldat jag, jag tror inte jag har något sånt här som jag riktigt känner att Oj det är jag duktig på men det brukar kunna vara utan Vifta på öronen? Nej, nej kan jag inte nej. Röra på hårfästet. Nej, det kan jag inte heller. Nej. Jag kan inte ploppa med munnen. Va vadå? Vet du om man stoppar in fingret? Jag det, kan jag det kan inte jag heller. Jag kan massor massa andra ju. Knappar jag Till exempel det här. Ja, men det kan jag inte. Det är en flop. Jag har väldigt stora sladdriga läppar. Så ja. jag är bra på sånt där. Jag kan ju knäppa med fingrarna. Mm, det kan bara jag med vänstern. Kan du? Och jag är högerhänt. Det är konstigt. Ja, jag kunde med höger också. Kan men det är du lika bra? Nej. Eller det låter... Min syster är väldigt sur på mig För att vi en gång var med i en tävling ja. Hon och jag vi tävlar mot varandra på, på, en, på en fest ja. Och tävlingen gick ut på att man skulle äta chips ja. Stoppa munnen full med chips Och sen skulle man tävla den som kunde vissla först ja. vann. Och då dömde de att jag vann ja. hon var väldigt sur på det eftersom jag inte kan vissla <laughs> Egentligen en annan talang jag har som är väldigt speciell är att jag är fruktansvärt snabb på att äta kolasnöre Alltså löjligt snabb Det är ju häftigt det också ja, fast jag har ju ingen som helst användning av det någonsin Förutom typ partytrick Ja men exakt ja. Ehm, Nej jag tror inte det Jag, jag, har inte, jag kan ta väldigt stora snusar men det är väl inte heller direkt Det är väl mer vana och träning kanske. Ja nej, det, men det är så det är med alla talang Nej det är inte mer alltså Det här kolasnöret var jag bara bra på den här proven Det bara blev liksom Ja, ja. Men, ja men det, är, alltså, det finns ju många som har så här udda talanger du vet. Ja. Men det är ju jag vet inte, jag... Det måste vara konstigt Att liksom liksom tänka så här, alltså, Jag föddes med den enda talangen Jag kan dra tåg med örat Det typ ja. är väldigt vanligt i, i, I till exempel Georgien och Azerbaijan Det känns som att det är alltid de som drar tåg med öronen Eller näsan eller annan kroppsdel Ja, men eller hur? Eller en liten nationalsport där kanske? Ja, det är möjligt mm. där. Men det finns ju sådana här. Det, det finns faktiskt, det någon faktiskt Eskimo, Etuit. Vad heter de? Inuiter. inuit men de vill inte bli kallade det längre. Nu vill de vill inte bli kallade Eskimo. Nej, nu vill de inte bli kallade Eskimo. Men vad ska längre? vi kalla dem då? Eskimo vill de bli kallade nu egentligen. Så de samma. Det kanske inte ens för dem. Det kan vara uppe bara i Kanada också. Det finns i alla fall en tävling där. Mm. De har ett eget OS. Jaha. Bland annat en av tävlingarna är att man sätter ett snörre en örat på sig och sen ja. på, på motståndaren. Ja. Och sen har man dragkamp. Ja. så det är, en, ja, det är en sån. Ja. Eh, Däremot så tycker jag att man ska ta in den här eh, eh, kasta pinne-grejen från Skottland. Vet du, man har en stor typ som en flaggstång. Stötta stock. Som, stötta stock ja. Ja. Det tycker jag man ska göra i OS. Det vore jättekul att ja. stötta stock i OS. Ja. Och sen kan jag vara lite såhär, fjantig mm. men jag tycker nästan man borde ta bort tävlingar med betömning. Ja, tycker jag också. Typ eh, konståkning. Ja, konståkning är jättekul och det kan de ha som tävling men kanske inte som OS-grej. Nej, och lika vissa kampsporter är väldigt, ja. väldigt det var ju som han, eh, svensken som var med i judo i OS i somras. Mm -hmm. Man i flera år så kommer han med i OS um, och så möter han en snubbe från Kazakstan tror jag var, eller Mongoliet mm. eller någonting sånt. Och så står de där i fyra minuter Och håller bara om varandra mm. Och svensken gör typ ett misstag Så, han, han, så den andra blir till dem två eh, poäng mm. För svenskens misstag då Att han ja. gör något fel han, gör, han bryter mot reglerna Men de gör inte ett enda kast Eller någonting i hela matchen Nej. Och så är svensken bortdömd Ja Nej men Då kan man väl istället ha att köra tills man någon vinner. Liksom. Ja, alltså, precis. Det... På liv och död. Nej, inte på liv och död, Nej, okay. men någon ger sig. liksom. Ja. Och, men det är samma som alla de här... Jag tycker det är jättekul att titta på det. Så att det ja. vore ju tråkigt, men jag tycker det är jättekul med gymnastik. Ja. Men det är ändå bedömningssport rakt igenom. Jo, precis. Och då känns det också som att... Jaha, men hur? Men är, jag tycker ändå att gymnastik är på ja. något sätt en schysstare bedömningssport än till exempel konståkning. För att mm. konståkning tycker jag är... Alltså, när man liksom lägger in hela den här dansaspekten i det, tycker jag att det blir, då blir det en estetik man bedömer. Det är det väl väl förvisso också i gymnastiken, men det är ändå ett, alltså mer atletiskt och det, finns ett, ett, det känns som att det finns ett mer utarbetat sätt på hur man bedömer. Ja. Och det är lättare för mig i alla fall att förstå gymnastiken, för du ser om en landning är rätt eller inte ja. du ser om någon svajar till. I konståkning så bedömer de så konstiga grejer liksom, performance och hur de viftar med händerna och hur de ler och sådana saker. Precis. Och, och, så jag får fått mer av sig gymnastik. Ja. Eh, vi ska säga nu att nu ska vi spela en låt. Det är en svensk låt. Sen ska vi bara försöka spela engelsk musik nu på prata engelska efter den här låten. Har du spela en svensk låt? Ja. Har jag valt den? Nej. Nej. Du fick inte Du hade mm. ingen svensk mm. låt. Demokratik kallas det där. Det, eller hur? Men det är jag som sitter med keyboarden. Nu mm. <laughs> <Oskar> ska spela <laughs> låt Ja, Jag kan ju faktiskt eh, halva Brode Jakob på piano Jaha, Vadå Brode Jakob, Brode Jakob sover du Och sen får man inget sover svar. du? Sen kan jag mer. Nej, Nej. inget svar Nej. Jag kan spela De, Nu grönskar det tidalens fam Nu doftar äng och lid Sen inget mer du ser. Här kommer i alla fall Sven Volter Helt oh. otippat med låten Johan och Johanna Vi ses Voslas, på hej, engelska hej. sen Hej Hej då Johan och Johanna träffade varandra Vips var amor framme, sköt sin röda pil Så lovar de att aldrig skilda vägar vandra Och på livets gröna och solbelysar stil jag ska vara knä, sa Johan till Johanna, aldrig ska jag dricka, vi ska spara varje peng, vi ska sätta bo, vi tar badklon med detsamma, skaffa fröda bubblor och i stil i Med snabbast ut till en förutsägenhet. Missfår jag själv med barn och att slå jag med liten. Missfår det grängar så långt man kunde se. Och trots att man blir borta fastnar man i skiten med Som de sökte när man inte kräsen Men snart var tiden mogen För deras första grej Vad är det det för stövlar Tror du vi är miljonärer Här har man jobbat över För att få det att gå ihop Så springer och slösa Maskin, och han fick jobba över Ibland ända till elva Det gick med lite valium Och magmedicin Säg inte att slösar Och missköten figuren För du vet inte priset På en enda kyl och Och se dig själv i spegeln Så du se för fulen Bläggfett som en gris och bara dricka bäst Joan, och Johanna träffade varandra Vips, var amord framme, sköt sin röda pil Och aldrig någonsin ska skilda vägar vandra Och på livets gröna och solbily Welcome back to the English segment of this show. Uh, with me, I have Kalle. Yeah. Hey. Hello. <laughs> Hello. <laughs> <laughs> Hello. Yeah, yeah, it starts out good. I yeah, I, I think this is going to be a really hit for us yeah. during the half an hour in English, yeah. actually. We, <laughs> we we actually discussed uh, during the song we heard uh, what our English title would be. Yeah, uh, and we can't really figure title. No. I think it's going to be like Lord Kelvin wasn't always right either. Or is it neither? I Was think it's Lord, neither. Lord, Lord, what shouldn't be done, Lord Kelvin wasn't, neither right. always right neither oh, never right. mind no. um we're gonna start up with uh, playing two songs just so we can get used to this <laughs> english talking here yeah uh, and we're talking about uh, songs that we are embarrassed about but that we still like yeah We are embarrassed that we like them yes but we still like them very much yeah and um Callie, you're gonna go out first and can you tell them a little bit of, about the artist that you are going to play yeah we're going to play one of the biggest swedish artists ever Uh, produced by one of the biggest Swedish producers producers, producers ever. Uh, it's uh, the dentist, uh, who was very big in the 90s, called Dr. Alban, or Dr. Alban in English. Yeah, and, uh, and you actually have one of his songs that you really like. Yeah, I really like it. I actually have it on 7-inch record vinyl. Uh, uh, I bought it for five Swedish crowns. Uh, but still I bought it because I like it. I like the bass line especially. Uh, it's produced by Dennis Pop. Oh, yeah. Uh, which you probably might know because he was, uh, he produced Backstreet Boys and such, I think. Yeah. So that may Maybe that was Max Martin, but Dennis it's no, pop. No, I think Dennis pop also did. But yeah, was, I think. but he, he was a famous producer in the early '90s. Yeah, and he, he actually worked as a reggae producer for before. He produced some some reggae underground stuff in the late '80s. Oh, cool. Um, and uh, yeah, Dr. Alban is here with you. All, you know that I always end the program with um, "Stay Up the Crack." Yeah, kids. and this is also an anti-drug song uh, called "No Coke." Oh, and if you if you if you are interested, uh, I can tell you that if you listen to a song called the big the beds too big without you yeah. by Sheila Hilton you can hear that it's the same baseline cool yeah we're going to play that and then we're going to discuss it yeah so here is Dr Alban with no coke yes when i come i come wrong. in a regular open business come, come. come. come. Dancer style Kip hop Nogget pinna dan Dancer style Hip hop make Nogget pinna dan Dancer style Two o'clock On the Friday morning Come a down man Come a knife man I thought the dancer Mash up the cast On the run Missy Come a chemistry Yeah he was arrested And tested And the drugs he had in him He confessed it Because he not the duty In this country Woolly for boys And I woolly for girl. Violence In a decent be up for this drugs Listen what I say hey here my ball of you Too much of dress you can go mental Cause I doctor come and tell everybody We no one no coke no heroin No hash hash, hash No amphetamine Dr. Alban on a Dennis Pop production. Uh, I think it's from '92, maybe, or maybe yeah. earlier, maybe later. I don't know. Early uh, '90s. Yeah, he he. It's um, looked up Dennis Pop for you, by the way. Yeah. And he released and um, produced uh, the single "Hello Africa" 1990 with Dr. Alban. Anyway, yeah. and he also um, produced for Asia Bay, Backstreet Boys, Britney Spears, NSYNC, E-Type, Rick Astley, and Robin and the Five. So but w didn't he die in, like, 96? Uh, he died in 98. Okay. Uh, I didn't know Britney Spears existed back then. Yeah, uh, she did. Oh, um, cool. Uh, so, yeah. that's that's your uh, embarrassing song of yeah, the day. Yeah, but, yeah, I'm a little embarrassed because people often know, yeah, Dr. Alban, because they think of, you know... Hello Africa and uh, uh a coconut yeah. with the Kiki Danielsson yeah exactly Yeah, but but it's like he yeah. made this Eurodisco thing but he actually made some good music as well I think yeah so it's more that I'm ashamed of listening to Dr. Alban than uh, this song yeah. yeah I actually saw Dr. Alban at Lidl in Hudiksvall once yeah he lives there now yeah Yeah, that's awesome. Yeah, uh, um, also Ken Ring lived there anyway. <laughs> yeah, I also saw him once, but I was too afraid to ask him for an uh, autograph oh. when I was a little youth. Yeah. But but. Um, Dr. Alban was actually... Before his name... He called himself Dr. Alban. Yeah. He called himself for Ja Alban and was a reggae artist. Oh, cool. Yeah, back in Stockholm. So, and he also sold his entire record collection. So, you can often find when you when you trade with um, with uh, regular records in, in, in Stockholm, you can find records which are signed with Ja Alban. And then if you find one of those... Uh, it has been owned by Dr. Alban. Cool. Yeah. Yeah, uh, we're gonna play some commercials before we take my uh, song yeah. Embarrassing song uh, So first the commercial uh, I'm afraid it's not in English, so it's in Swedish. Yeah, and we're not going to translate it either No, so. but stay tuned for my uh, embarrass embarrassing song <laughs> Nu brinner det i knutarna. Sista tåget går och det är dags för slutspurt en gång för alla. Ska du bli av med din skrotbil är det nu som gäller. Kör den till Voxby innan den sista februari då bilskrotningen upphör. Vi på Voxby vill tacka för förtroendet under alla dessa år och fortsätter nu enbart med bildelsförsärjningen. Ring oss på 450 42 eller gå in på voxby.nu. Hej viljägare! Har kommunen bytt ut din vattennätare.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 Du lyssnar på Radio Ljusdal. Yes, you do. And welcome back to Lord Kelvin Wasn't Always Right. Either or neither. Either or neither. Yes, exactly. It uh, sounds like a pop song. Either or neither. <laughs> <laughs> We're going to play my embarrassing song now. And the, the most embarrassing with it is not... Uh, that it's uh, the song itself but it's the fact that chris martin is on it as well yeah uh, i'm gonna play homecoming with kian west and chris martin and i really don't like chris martin at all i think coldplay is a uh, kind of a crap band to it, be honest yeah. Um, Interesting thing. Yeah. There is a Jamaican artist that's also called Chris Martin. Yeah. Yeah. But it's not him. No. Unfortunately. Uh, I think, you know, Coldplay had, have made one song and then they have made the same song over and over again. Yeah. On several albums. Word. Yeah. Yeah it's it's just the same crap boring yeah. as Homer Simpson would say exactly but this song with Kean West I, I, I really like it I like the melody and I like the voices and I really it ju just speaks to me yeah. and I know you like it as well Carl. yeah actually uh, I remember when I was younger they used to play the video on, on the TV channel The Voice yeah and I like I, it was yeah basically the only song I liked that they played yeah and uh, it's a really really good song and uh, it should be played more actually yeah I think or so at least remembered at least remembered so we're gonna play it here and uh, what is the name of the song I said it Homecoming Homecoming yeah. yeah but I'm still embarrassed mostly because of Chris Martin me too yeah here it comes <laughs> was bad. start again, Kian West and Chris Martin, but I would leave Chris Martin at home yeah. in that case. Uh, you had something you wanted to discuss? Yeah, uh, since we're talking in English, yeah. um, I would like to ask you about your favorite words in the language of English. Uh, my favorite word is not a word. Okay. It's actually just a, a, a own word that I made up, Okay. <laughs> basically. <laughs> It's uh, the word bollocking. You know, when something is bollocks, yeah. it's really bad. Yeah. But I like to use it as a bollocking, that something is... L like that you behave bollocking. Or yeah, pretty much. Yeah. And, and something is bollocking. Okay. You know. Do you have any more favorite words? Um, I have to think. Do you have any? Yeah, I words? have three favorite words in English. And they are? The first one is shrubbery. Yeah. Shrubbery. Yeah, which translates in Swedish to buskage. Yes. And the other one I have is... Uh, tracksuit yeah which in swedish is träningsoverall yes I, i like it and the third one is yolk yolk yolk which in swedish translates to eggula Oh yeah, yeah. yeah. I, really, I really like yolk. It sounds like yolk. yolk. Yeah, I I actually like the word moonshine. Moonshine, yeah. Yeah, I, because it's it's a good name for home brewed yeah. alcohol. You know, it's, it's moonshine. I think it's the same. In, uh, we have a nice word in Swedish as well, skuxjönan. Yeah. But you isn't know. because they brewed it in the night? Yeah, I think it is. It might be you know moonshine yeah. brought yeah. in the. They made it in the evening. Well, of course, I also like the word Wolverine. Wolverine, yeah, I, I got that. Yeah. Um, um, so, but uh, talking about English-speaking part of the world, yeah. um where would you like to live if you had to live in like an English-speaking part of the world? Um, if we, if you choose a city, yeah, I would say. Of course, I could say Kingston, but it's very criminal there, so I, I, I wouldn't choose that. So I would probably say either. Uh, New oh. York or London or Toronto. Toronto. You like Toronto? Yeah, it's very it's it's very multicultural and uh, lots of culture and from different places from the Caribbean, from Asia, uh, Africa, Europe, and so on. Yeah, now oh, that's cool. Yeah. Uh, yeah, I think uh, I would like to live in. If I'm gonna go in like in the American part, you know, North yeah. America, I would choose either like I like Seattle, and I think it's all because of Fraser. Yeah, <laughs> screwed that up, but I like it, and I also like um um I like New York a bit. Yeah, I would like to go there, but not. I've been to New York. Yeah, I know. I liked it. I've never uh, been to England though. You've never been to England. No, I've been to England. Uh, Montreal, I think, also is kind of a cool place. Yeah. But uh, the bad thing there is half of them or more speaks French, French. Yeah. So, so <laughs> I thought you said half of them are Canadians. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> no, yeah, th that would be very annoying for yeah. Canadian. But, but no. Yeah. Also, New Zealand is probably pretty awesome. Yeah, it might be. South Africa. Yeah. I don't know what else. No uh, the India India Some places in yeah. India Yeah Australia Australia Yeah Wales <laughs> <laughs> The Falklands Falklands Yeah of course That's well, what, the place to What live. are they called The Shepherd Islands Or something yeah, like that Shepherd. Yeah And uh, that was Ricky Gervais' favorite war By the way The Falklands Yeah Why Because the Argentines Argentine people Had missiles That could go like 11 kilometers Yeah And um, the English could go, like, uh, 25. Yeah. So they just parked their boats away <laughs> like, 12 miles away and then just bombed the shit out of them. Yeah. So that's his favorite wall. Uh, we're going to play a, a, a song here of Stevie Wonder. Yeah. Uh, superstition with a crucial bass line here. Yeah. Uh, it's a real classic. So we take that one. Run it. Yes, it was Stevie Wonder with Superstitious. Yes, it was. One of the things that are really difficult doing um, the, this part of the show in English is i in normal cases, we have troubles finding the words in Swedish. Yeah. And now we're going to have to do it in English. Yeah, so. <laughs> it takes twice the time, <laughs> yeah. basically. <laughs> yeah. Um, but you had been in America. Yeah. yeah. You've been to New York, Washington. Philadelphia. And also up to Canada, to Ottawa, and to the Niagara Falls, and also Harrisburg and Gettysburg, Gettysburg, and Kingston. Oh, cool! In in uh, in Canada, a cool. small place, yeah. Yeah, was it a fun trip? Yeah, two weeks. Yeah, yeah it actually happened a little accident when we were in in, in Ottawa because they took on a guide. Yeah, we uh, which was a young girl, yeah. and she was so annoying, and she didn't know what she talked about, and she. Only talked about herself and was like, "Yeah, in this house I met my boyfriend and stuff <laughs> like that." So after a while, I fell asleep in the in the in the bus, yeah. in the couch. Don't you call it the couch? Yeah, no, I'm not sure. Uh, coach. I don't know. Bus. Yeah. Anyway, but then I wake up. You know, when you sleep, you often hear. Uh, you know, you're not sleeping deeply. Yeah. So you dream and, and a lot of stuff. And, and then I woke up by he hearing her saying, "And here we have this big piece of, and I'm just." reacting by screaming shit <laughs> and everybody started laughing but and she was so embarrassed <laughs> and it was some kind of sculpture of a spider or something and i was like in, in here we see this big piece of shit <laughs> yeah so that's your american uh, story Canadian story yeah i also told a, uh, a girl that asked me if we had any big cities in sweden i told her we had uh uh Stockholm which is the capital with about 2 million inhabitants uh -huh. and we also have Gothenburg with 28 million <laughs> <laughs> and she was sure about she was like oh my god i have to go there are you sure it's that big yeah i'm from there so i know i said <laughs> <laughs> yeah but um talking about england again uh did you hear about the proposal from uh, cameron to have a vote of of uh, england leaving the european uh, Union. Yeah, yeah, I saw it. What do you think about that? Yeah, I think everyone should leave the European Union. Yeah, it's it's interesting because you know the the the states in the United States. Yeah, they have a b bigger influence on their own laws than the countries of the European Union. Yeah. So I think it's yeah, that's uh, kind of weird, actually. Yeah, and I also uh, yeah, waste of everything. Yeah, uh, and especially you know the, the thing is. You can't make... Yeah, you, you, you can't run a country as you want. Basically. No, no. Yeah. And I don't know why we should let other countries control... But our I country. think it could be quite a big step, you know, if England were to leave the European yeah. Union. <laughs> you know, because they... With, with, like, England, France, and Germany, yeah. they are the three big countries, you yeah. know, that... That basically is the union. Most yeah. of us are just in it for the fun of it, yeah. basically. So if England leaves, yeah, that's also a big, a big uh, uh, reason to why they don't want Turkey to join because Turkey is bigger than Germany and England oh. front in population, and they yeah. would have would have the biggest influence. Yeah, but um, do you know what the only country that left the European Union is? No, it's Greenland. Oh. because greenland is a part of denmark yes but they are um they have their own government yeah. and when they got their own government in 1979 they decided to not be a part of the european union not the oh. european union the oh. european union so they left it um in 1979 cool yeah yeah oh i have to sneeze <laughs> sorry about that right there <laughs> Yeah, we're going to have to end this show as well because the time is running uh, r very fast, actually. Yeah, it was a very quick show today, yeah, I think. We had really fun, actually. Yeah. This one. Uh, we're going uh, to end with a very weird song. I love this song. It's called Low Tide by the band O Death. Yeah. But the lyrics to this song is really weird. It's really like... It's a lot like it, it feels like A song of a serial killer Basically yeah. in the, uh, I would just like to say That in the next show We will speak Half an hour of Hindu Yeah, <laughs> yeah. <laughs> And then in Swahili The next time Are you gonna say Your famous words Yes I am Go West Ham Stay off the crack yeah. All youths In England Sweden Europe Asia Australia And Anywhere where you, anywhere where you are Stay yeah. off the crack Have a good uh, rest of the weekend and uh, see you next week. Yeah, in Swedish that time. Yeah, maybe some English. We don't maybe. know. Maybe if we become a hit in England. No, yeah. We will it would be interesting if we became like the biggest, the most popular radio show in England yeah. all of a sudden. That's it might happen. Might happen. And we we might not get to know it. But then it's like we have billions, uh, millions of fans there. <laughs> like the guy, Rodrigo. Okay, By yeah. the way, here comes Oduf with Low Tide. See yeah. you next week. Shout Stay out to the Chris crack. Bell. <laughs>